Saloniklilərə ikinci məktub İkinci fəsil Rəbbimiz İsa Məsihin zihuruna və bizim onunla birlikdə olmaq üçün toplaşmağımıza gəlincə, qardaşlar, sizdən xaiş edirik. Qoy, Rəbbin günü çatmışdır deyə iddia edən hər hansı bir ruh, bir söz, yaxud güya bizdən gələn bir məktub sizi tez ağıldan çıxarıb təlaşa salmasın. Heç kim sizi heç bir şəkildə aldatmasın. Çünki əvvəl üsyan qaldırılaraq həlak edilməli qanunsuz adam meydana çıxmayınca, o gün gəlməyəcək. O adam Allah adlanan, yaxud səcdə edilən hər şeyə qarşı çıxaraq özünü hamıdan üstün tutacaq. Belə ki, Allahın məbədində əyləşib, özünün Allah olduğunu eylan edəcək. Hələ yanınızda olarkən bunları sizə söylədiyim yadınızda deyilmi? Vəli, vaxtı çatanda meydana çıxsın deyə indi o adama nəyin mane olduğunu bilirsiniz. Hələ indi də qanunsuzluğun sirli gücü fəaliyyətdədir. Amma hələlik, həmin gücə mani olan şəxs aradan qalxana dək belə olacaq. Sonra həmin qanunsuz adam meydana çıxacaq və Rəb İsa onu ağzından çıxan nəfəsi ilə öldürəcək, öz zühurunun əzəməti ilə məhv edəcək. Bu qanunsuz adam şeytanın fəaliyyətinə əsaslanaraq, hər cür yalan möcüzə, əlamət və xarigələrlə və həmçinin hər cür haqsızlığın hiləsi ilə gələcək ki, həqiqəti sevərək xilas olmaq əvəzinə, bunu rədd etdikləri üçün həlak olacaq insanları aldatsın. Buna görə Allah onların üzərinə aldadıcı bir qüvvə göndərir ki, yalana inansınlar. Belə ki, həqiqətə inanmayıb, haqsızlıq etməkdən zövq alanların hamısı mühakimə olursun. Bizsə, ey Rəbbin sevdiyi qardaşlar, sizin üçün həmişə Allaha şükr etməliyik. Çünki Allah başlanıqışdan sizi ruhun təqdisi və həqiqətə iman vasitəsilə xilas üçün seçdi. Rəbbimiz İsa Məsihin izzətinə nail olmağınız üçün, O bizim yaydığımız müjdə ilə sizi bu xilasa çağırdı. Beləliklə, qardaşlar, möhkəm dayanın və sözümüz, yaxud məktubumuz vasitəsilə öyrəndiyiniz təlimlərə bağlı qalın. Rəbbimiz İsa Məsihin özü və bizi sevib lütfi ilə əbədi cəsarət və xeyli ümid verən Atamız Allah sizi ürəkləndirsin, hər yaxşı söz və əməldə möhkəmləndirsin.